Краще скажи, Павле, чи правда, що в Москві тепер пепсі-коли хоч залися? Ну, у нас на вокзалі її бабки теж продають по десять ре за пляшку, промовив хтось. Так тож на вокзал треба їхати, підхопила жінка з касетами. Так, люди, пепсі-кола є, поважно сказав Павло. Коли ми працювали, нам її привозили. Навіть у бляшанках. Щоправда, їх одразу розбирало начальство. Але у магазинах є. І фінська салямі теж з'явилася. Солонек, риба, бр. Краще вже бутерброди з автоматів. Що за автомати? А, стоять по гастрономах, є собі великі ящики, схожі на холодильник. Скількома, Відсіками для бутербродів з ковбасою, ватрушок і коржиків. Кидаєш монетку, відсік відчиняється і бери бутерброд. Швидке харчування, дуже зручно. Цивілізація, захоплено розповідав Павло, буквально скроплюючи мене фонтанами огіркового розсолу. Кажуть, у нас теж скоро таки поставлять. Зневажливо про бурмотів миття. «А ще Паша звідти привіз соки у маленьких картонних пакетах. смакота, заторкотіла жінка, що сиділа біля мого візаві. «Ага!» – значу, що підтвердив Павло. «Але лавочка зачинилася. Тепер там бригада молдаванів працює. А я б, чесно кажучи, іще залишився – поглянув би на відкриття Олімпіади хоч одним оком. Цивілізація! Я теж там відмахав три зміни. І завтра знову виїжджаю, підхопив розмову мовчазний, кремезний чоловік, якого я одразу не помітила. Не знаю, як там у вас було, а я надивився на хабарництво, крадіжки і суцільне нехлюйство. Він засопів, Випив чарку і продовжував у шанобливій тиші. Певно, він був тут найстаршим. Недооблицьовані стіни заливали білою фарбою, що було схоже на білу плитку, аби держкомісія прийняла. Думав, помітять. Ніфіла! Помітили і прийняли, як миленькі. А вже скільки ментів... Переодягнених шастей більше, ніж народу. Ну і правильно. А ти що хотів? Хіба безпека це погано? знову відгукнулася жінка біля вікна. І далі загомоніли всі разом. А знаєте, що там кажуть? Багато країн відмовились приїздити на Олімпіаду. Чому? на знак протесту. А проти чого протестують? Капіталісти завжди знайдуть причину вмочити нас. Проти війни в Афгані. Ну і правильно роблять. У наше село уже третю труну привезли. Пацанам по 18 років. Нудно, хлопці, нудно! Заплескала в долоні одна із жінок. Ну, про що ви завелися? Краще вип'ємо. Пашо, Митю, дівчата, годі балакати, танцювати хочеться. Я ж принесла нову платівку. Закачайся. Вигукуючи це, я помітила, жінка красномовно зиркнула у мій бік. І усі разом замовкли. Жінка кинулась до своєї сумки, виняла звідти платівку. Похазяйське протерла кришку програвача, поставила платівку. Залунали звуки космічної музики. Всі знову загомоніли, зарухались, сваючи стільці до стіни. Що це? Нова група із Прибалтики зодіак У, -у, -у схоже на Пінк Флойд. А де ти чув Пінк? У театральному гуртожитку ще не таке почуєш? Відірвалась ти весну від народу? Я таки не помилилася, її дійсно прозивали весною. Звільняючи місце для танців. Я пересіла на зібраний диван.